Nya ord datum datumet datum årstid årstiden årstider vår våren vårar sommar sommaren somrar höst hösten höstar vinter vinter vintrar. Grundtal, grundtalet, grundtal, ordningstal, ordningstalet, ordningstal, januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november, december. Född. Fött. Föda. Är född. Årtal. Årtalet. Årtal.